Hii ni ta kiswahili ya, ki ya Sauti America VOA tunatangaza kutoka hapa Washington DC na Na mimi ni Sunday Shumari, katika matangazo yetu ya leo Ijuma Januari 28 mwaka 1210. Na katika matangazo yetu leo Ijuma. huko nchini Tanzania wadau wa sekta ya elimu walalamikia kiwango cha elimu nchini humo walimu waletwe kwa sababu tunalipa kodi vifaa viboreshwe sio tu tuambiwe tatizo kubwa ni kwamba hata maendeleo ya nchi yetu ya elimu tinaambiwa na wanasiasa na katika habari nyingine huko nchi ni Uganda polisi wa nchi hiyo wakamata watuhumiwa katika mawaji ya mwanarakati wa ushoga ni baadhi ya habari tulizo kuandalia jioni leo msikilizaji lakini kwanza habari za dunia alikuwa, alikuwa ya mambo yao hizi alikuwa vitu yeah, alikuwa na houseboy Sasi houseboy houseboy na lakini tumeshika shika basi ni polisi huko nchini Uganda hivi sasa kwa habari viongozi wa Afrika wanakutana huko Ethiopia kwa ajili ya mkutano ambao kwa kiasi kikubwa juu ya Mzozo wa Ivory Coast. Wakuu wa nchi wanategemiwa kuzungumzia suala la Ivory Coast katika mkutano wa leo siku wa baraza la amani na usalama la Umoja wa Afrika. Mwandishi wa Sauti Amerika huko Addis Ababa anasema washiriki ni pamoja na Raisi wa Afrika Kusini Jacob Zuma na Robert Mugabe wa Zimbabwe. Raisi wa sasa wa Ivory Coast, Loha Bagbo, anakataa kukabidhi madaraka kwa mpinzani wake alasani watara. ambaye nchi nyingi zinamtambua kama mshindi wa uchaguzi wa rais wa Novemba. Maelfu ya wamisri wamejazana katika mitaa ya nchi hiyo hiliyo baada ya swala ya Ijumaa wakizidisha shinikizo kwenye maandamano wakidai kumalizika kwa utawala wa Hosni Mubarak wa miaka 30. Ghasia zilipotiwa huko Suez na Alexandria na maeneo mengine kadhaa ya Cairo. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa mwili wa mmoja wa wanda hao ulibebwa katika mitaa ya Suez na waandamanaji mjanji wenye hasira. Shirika la AP limeripoti kwamba mshindi wa tuzo ya Nobel na mwanaharakati wa Misri, Mohamed El Baradei, kwenye kifungo cha nyumbani. Awali Shirika hilo la habari lilisema maafisa wa Misri walimshambulia kwa mabomba ya maji El Baradei mkuu zamani wa Nishati ya Atomic ambaye alirudi Misri kutoka Austria alhamisi akisema angependelea kuongoza vuguvugu vugu la upinzani Naye Khadija Riyami atasomea ripoti zaidi kuhusu maendeleo hayo yanayoendelea kote nchini Misri Kote katikati ya mji wa Cairo ambako maandamano makubwa yanafanyika, majesha usalama yalitumia gesi ya machozi na risasi za mpira na pia kuachapa fimbo wa andamanaji. Magari ya polisi yakiwa na mabomba ya maji yalijipanga kwenye barabara kadhaa mjini humo huku majeshi yakijaribu kuwatawanya watu waliojazana. Televishini zimeonyesha waandamanaji katika daraja moja mjini Cairo wakirusha mawe kwenye magari ya usalama yaliyokuwa kijaribu kupita na silaha ikiwa ni jaribio la kulazimisha madereva wa magari kurejea walikotoka. Kwingineko makundi makubwa ya watu waliandamana mitani na kuonyesha alama ya ngumi. Picha za television kutoka Suez zimeonyesha waandamanaji wakiyarushia mawe, magari ya usalama na moshi mweusi uliokuwa unatoka kwenye jengo umetanda hewani. Maandamano yalizuka pia katika miji mingine huko waandamanaji kipeperusha bendera ya Misri yenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Huduma za internet nyenzo kuu kwaona harakati imefungwa kote nchini muda mfupi baada saa sita usiku jana. Huduma za ujumbe maandishi kutumia simu za mkononi nayo imefungwa. Kampuni ya mawasiliano ya Vodafone inasema serikali ya Misri imeamuru wote wanaotoa huduma za simu za mkononi kusitisha huduma hizo pia katika maeneo mengine ya nchi. Awali kundi kubwa la upinzani ambalo limepigwa marufuku la Muslim Brotherhood linasema viongozi waandamizi watano wa kundi hilo na wabunge watano wa zamani wa chama hicho pia wamekamatwa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa Kiswahili South America Washington DC. Maelfu ya waandamanaji wameingia katika mitaa ya Jordan wakitaka mabadiliko ya serikali na kujiuzulu kwa waziri mkuu Samir al -Rifahi. Huku Huko wa kiimba watu hao waliandamana katika mitaa ya mji mkuu Jordan aman na miji mingine kadhaa. Oonga mkono wa upinzani katika nchi hiyo wamefanya mfululizo wa maandamano katika wiki iliyopita sawa na yale ya Tunisia ambayo yalipelekea kuondolewa kwa rais wa nchi hiyo mwezi huu. Wa Jordanu wamekuwa wakidai nafuu katika Bayeria vyakula na pia wanaishutumu serikali kwa kushindwa kupambana na rushwa. Maafisa wa Afghanistan wanasema mlipua mabomu wa kujitoa muhanga ameshambulia soko moja ambalo hutembelewa na wageni mara kwa mara katika mji mkuu Kabul na kuwa watu wapatao nane. Mkuu wa polisi Muhammad Ayub Salangi amesema raia wanji wa nje watatu wanawake na mtoto ni miongoni mwaliofariki dunia Watu wengine sita walijeruhiwa katika mlipuko huo Taliban walidai kuhusika na shambulio hilo wakasema walikuwa wakilinga raia wa nje na wafanyakazi wa shirika la ulinzi lenye makao yake Marekani lililojulikana zamani kama Blackwater na sasa linaitwa Z unasikiliza VOA kutoka hapa Washington DC na habari zilizopewa uzito wa juu zatoka huko nchini Kenya ambapo wakati viongozi wa nchi za Afrika wanajiandaa kuhudhuria mkutano umoja wa Afrika mjini Addis Ethiopia baadhi ya mataifa ya Afrika yamegawika kuhusu ombi la serikali ya Kenya la kuyataka mataifa hayo kujiondoa kwenye mkataba wa mahakama ya kimataifa ya ICC mwandishi wa VOA huko Nairobi Mwangi Konyo ametuandalia ripoti ifuatayo Juhudi za kidiplomasia zinazofanywa na serikali ya Kenya kuhusu kuirishwa kwa, kwa kesi za wale washukiwa sita wanaotuhumiwa kwa ghasia na mauaji ya uchaguzi mkuu uliyopita hapa nchini Kenya zimezusha maoni na hisia tofauti kati ya viongozi wa nchi za Afrika. Kwa majuma kadhaa aliyopita makamu wa rais hapa nchini Kenya Bwana Kalonzo Musyoka amekuwa akiwasilisha ujumbe maalum kwa Rais kwa viongozi kadhaa wa nchi za Afrika kuhusu ombi la kwa, kwa kesi watuhumi wa mjini huhumiwa Pia kuna madai ya Kenya kuhimiza mataifa Afrika kujiondoa kwenye mahakama ICC. Sulahili so, hii limezua mgawanyiko na tofauti kubwa kati ya viongozi wa nchi za Afrika. Kwa mfano, Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe anaunga mkono Rais Kibaki kuhusu sulahili la ICC. Naye Waziri Mkuu meleze Zenyi wa Ethiopia, ambaye pia ni mwenyekiti wa shirika la IGAD, anakubaliana na Rais Kibaki. Pia, Marais al-Bashir wa Sudan, Paul Kagame wa Rwanda na Yoweri Museveni wa Uganda wanaunga mkono msimamo wa Rais Kibaki kuhusu sulahili la ICC ambapo Kenya naaimiza kwairisho kwa kesi za waleo washukiwa sita wa ghasia za uchaguzi mkuu iliyopita lakini duruza kibalozi mjini Gaberon Botswana zinasema kuna uwezekano wa Raisian kama akapinga vikali msimamu wa Rais Kibaki kuhuswa na hili na mjini Dar es Salaam Tanzania kungali kuna uhakika ikiwa Rais Jakaa Kikwete atakubaliana na Rais Kibaki kuhusu na la ICC wakati wa mkutano wa hadisaba Ababa Ethiopia na hapo mjini Nairobi hali ya kutatanisha imeanza kujitokeza kuhusu suala hili Huku rais Kibaki na waziri mkuu Raila Odinga wakionyesha misimamo tofauti kuhusu suala hili la ICC Raira Odinga anakanusha kuepo kwa msimamo mmoja kwenye serikali ya mseto kuhusu suala hili lakini makamu rais bwana Kalonzo Musyoka anadai kwamba anazuru mataifa Afrika kwa nia ya rais Kibaki na kama kwa kibinafsi. yake binafsi. Lakini waziri mkuu Raila Odinga anapinga vikali zile za makamu wa rais bwana Kalonzo musioka. akidai kuna haja ya kuyatembelea mataifa ya Afrika kwa sababu Kenya inaweza kuwasiliana moja kwa moja na mahakama ICC kuhusu suala hili. Biyaambula kushangaza ni mpokeezi mabaya na hafifu yaliyotolewa na serikali ya Nairobi kwa rais au mahakama ICC Bonaventure Alipo alipowasili hapa Nairobi kwa mazungumzo na serikali na mashirika yasiyo ya serikali kuhusu wala hili la ICC hakupewa mapokezi rasmi ya kiserikali katika uwanja wa ndego wa Jomo Kenyatta na ilimbidi kukodi gari la kibinasi kumpeleka katikati ya mji mkuu Nairobi Mwaiki kwenye sauti ya Amerika, Nairobi na wakati huo huo kuna mivutano mikali na tofauti kubwa ambazo zimejitokeza huko Kenya kati ya viongozi wa serikali na wabunge kuhusu swala hili la watuumiwa wa ghasia za baada ya uchaguzi mkuu pita. Mwandishi wa VOA Mwangi na anatupasha zaidi kutoka Nairobi. Waziri mkuu Raila Odinga ametofautiana vikali na viongozi wanaotaka kesi za washukiwa ziahirishwe lakini baadhi ya wa wabunge wamedai Odinga anawachimbia kaburi baadhi ya wa washukiwa wenye azma ya kuania urais katika uchaguzi wa mwaka 2012. Wa Mbunge wa Ndaragwa Jeremia Kioni anaeleza msimamo wa wabunge hao. Mambo ya ICC ni kwamba na tuliongea hapa Bugeni ni kwamba ICC tulifikilia mwanzoni ni koti bali na uhaki. Lakini vile tumeona wamefanya kazi ya uchunguzi na vile pia wameendelea kuwataja wale ambao wanawafikilia ama wanawatania kwa siasa hamna hamna ukweli kwa hilo koti hayo dio sio yale tulikuwa tunatarikana kuangalia kule Mahakama yetu hapa inaonekana inafaa zaidi kuliko hata ICC kama wakenya na kama bunge Tulionea kwamba tuachwe tufanyie ma, tujifanyie hizo makesi sisi wenyewe bila kwenda kwa ICC kwa sababu hata yale tulikuwa tunataka kupitisha katiba mpya kufanya kuwa na jaji mkuu DPP hayo ni mambo ambayo anaadai kufanywa na marekebisho yamefanywa bugeni na kule eh, kotini Nae kiongozi wa chama cha Kenya B Martha Karua anashikilia kuwa Kenya haipaswi kujiondoa kutoka kwa mkataba wa Roma We need to uphold the rule of law. We willingly to the ICC when we to form a local tribunal. Majority of Kenyans don't want to withdraw ikiwa Kenya itaweza kuwashawishi viongozi wa mataifa ya Afrika kuunga mkono kampeni zake basi ombi la kusitisha kesi hizo litawasilishwa mbele ya kamati ya usalama ya umoja wa mataifa lakini wachanganuzi wa masuala ya kimataifa wamesema Kenya itakuwa na kibali wa kigumu kufuatia kampeni mpya ambazo zimeanzishwa na makundi ya kupigania haki za kibinadamu Mwangi Geita South America Nairobi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 Maoni yako au swali ni sharti ya husu matangazo ya leo hii. Tunataka kupata ujumbe kutoka kwa wasikilizaji katika nchi zote, zote za, za Afrika na Mashariki na, na, na Kati. Nadada ya sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. na habari za dunia. Kalixte Mbarushimana, kiongozi wa waasi wa Rwanda, amesema kuhusika na ukati uliyofanywa na lake la waasi huko Mashariki mwa Kongo mwaka 2009. Alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC huko The Hague hii leo. Aliwaambia majaji kuwa amepigania haki na unyonyaji wa binadamu maisha yake yote na kuiomba mahakama kumwachia huru. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela ameruhusiwa kutoka hospitali moja ya Johannesburg baada ya kutibiwa kwa tatizo la kupumua. Mandela, ambaye ni maarufu kupinga ubaguzi wa rangi Afrika Kusini, ana umri wa miaka Aitoka hospitali ya Milpark na kurudi nyumbani kwake leo. Alalizo hospitaleni Jumatano kwa kile ofisi yake alichokiita upimaji wa kawaida na kulazo kwake kulipelekea mfumuko wa habari zilizo na wasiwasi kuhusu afya yake ni VOA Washington DC. Huko nchini Uganda waganda wameeleza hisia mbalimbali kufuatia kuuawa kwa David Katoa mtetezi wa haki za wapenzi wa jinsi ya moja. Na muda mfupi ulipita nimezungumza na Leila Adinda ni mwandishi wa habari nchini humo. Kwanza nikamuliza ikiwa polisi wametoa tamko lolote hadi sasa kuhusiana na kuuawa kwake. Polisi ilitoa tamko rasmi jana jioni akapata kuwa kato haku uliwa kwa sababu alikuwa anatetea haki za watu wanaojihusisha na mapenzi ajensia moja alisema aliuliwa ni tuko ni tuko wizi kwa sababu eneo la mkono alipokuwa naishi ni eneo ambalo limekuwa likiripoti lif, visazi vingi vya mauwaji umekuwa na kundi la wezi ambao wanakuja na kutumia mitarimbo na viziti viboko hivi kutandika watu na kuwaua. Sasa sinta tamko rasmi kutoka kwa polisi. Ah alikuwa hiyo mambo ya uizi peke yake. Alikuwa wanataka iba ya vitu. Yeye alikuwa na houseboy, sasa houseboy hiyo yamepanga. Houseboy na mtu mwingine. Lakini tumeshika mmoja. Mwingine tunaenda shika lazima. Tumemaliza ku interrogate hii suspect tumeshika. Yeye yamepatia sisi mambo yote alikuwa sio mambo ya siju active soundine alikuwa pekee yake mambo ya wizi kwa sababu polisi wanadai kwamba halikuhusika moja kwa moja na kwamba huyu katoa alikuwa ni mtetezi wa watu ambao tuseme wafanya mapenzi ya wa watu wa jinsia moja ni mtu ambaye alishatokezea kwenye mm -hmm. vyombo vya haba, habari hata hapa CNN alishaonekana akizungumzia hayo na kusema kwamba watu ambao wamejitokeza au mashoga haswa huko nchini Uganda mm -hmm. wamo katika hatari kubwa sana ya maisha je labda unaweza kutuambia watetezi wa haki za binadamu nao wametoa tamko gani? Wamekasifu sana kifo chake na wakasema watahakikisha kuwa wana na serikali na mashirika yote ya usalama, watahakikisha kuwa na nafanyika na waliohusika wamepelekwwa mahakamani na wakohkunia kwa sababu wanasema. hata wao ni binadamu na wafaa kutengwa kwa sababu wana wanawapenda wana wana wazao ambao kwa jinsi jamii ni binadamu na wanahaki kama yule binadamu mwingine kwa hivyo jinsi kifo cha mtu mwingine kinachunguzwa hata chakato kinafaa kuchunguzwa hivyo hivyo lakini hili swala la ilaahi sasa kufuatia kifo cha huyu katuo. wameza labda kujitokeza kuelezea hofu yao kwamba labda maisha yao hatarini au kamwe hawajitokezi kwa kambia ni Uganda zaidi ya miaka mitano sasa tangu msuada wa msuada didi ya mashogo kwa bungeni sijaw hawa ambayo wamekuwa kitena akifanyika amekuwa amekisema oh maisha sister kwa tarini wanapiga kelele sana lakini mimi sijaona hali ya kitokeza hapo lakini kuna zile sala hii nimekuwa kwa ombeno nataka damia kimataifa kuonekana kama hawa watu wanaishi motoni kama wanaenda kuangamizwa kesho hali hiko hivyo Naam ni Leila Dinda nimo ndisho habari akizugumza nasi sauti ya Amerika kutoka Kampala na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa nchini Marekani serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake Kinshasa umetoa takribani dola milioni kumi kwa ajili ya kuboresha sekta ya madini nchini humo na pia kupunguza magendo ya madini na mizozo ambayo inaambatana na, na biashara haramu ya madini Mwenzangu Khadija Riami amezungumza na mwandishi wetu Salema na Bilongo ambaye anaelezea taarifa iliyotolewa na, na ubalozi wa Marekani huko Kinshasa ndiyo taarifa hii imetoka kutolewa hivi punde na balozi wa Marekani nchini hapa James Anwyson ambaye alikuwa na mkutano na waandishi habari pamoja na wataalamu wa maswala ya wa sekta ya madini ambao amezungumzia kuhusu juhudi za nchi yake Marekani katika kupambana na biashara haramu vya madini nchini Kongo ambayo mwenyewe eh, balozi ameamini kwamba ndio chanzo cha machafuko na kutokuwa na maendeleo nchini hapa kwa Je, yeah, balozi amesema ni juhudi zipi ambazo zitafanyika au zitafanywa na serikali ya Marekani katika kusaidiana na Wizara ya Madini Kongo katika kuhakikisha kwamba sekta ya madini inadhibitiwa na kunakuwa hakuna tena masuala ya ulanguzi na hakuna mifarakano Ndiyo, hapo amesema kwamba kwa kweli sio jambo la kuweza kupambana na biashara haramu wakati ambapo amesema kumekuwa na hizo network uh, mitandao za makampuni kabambi kabambi ya kimataifa ambayo amesema pia hata marekani makampuni ya kimarekani amekuwa ya katika uh, yakifika na biashara hivyo haramu Pacha muhimu ni kuweko na mikakati ya dhati na nia nzuri ya kisiasa hasa ya viongozi wa serikali ya congo ambao wanaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kabisa katika kupambana na biashara haramu kusema kwamba ni lazima kuweko na vituo vya kuweza kuuzia madini na vilevile kuwaelekeza wachimba migodi wadogo wadogo Uh, waweze hivi kufikia kwenye masoko ya madini kwa yes, sasa serikali ya DRC nayo imesema itafanya juhudi gani kuhakikisha kuwa hiyo sekta ya madini sasa inadhibitiwa vyema na kujaribu kuzuia miwanya ambayo imekuwepo hapo kabla hilo ni swali gumu kujibu moja kwa moja lakini serikali ya Kongo kila mara imekuwa ikizungumzia kuhusu umuhimu wa kuboresha sekta hiyo na watu wamekuwa wakikosoa wa serikali kwa kwamba uh, imekuwa na uingiliaji kati zaidi sana kwenye masuala haya ya madini ijapokuwa inaweza ikaweka kanuni fulani lakini baadaye ni maafisa hao hao wa serikali ambayo wamekuja kuvunja katika kusaini mikataba ambayo imekuwa ni bandia ama isiyo kidhi uh, mahitaji ma, ma, ma ya ya serikali ni mwandishi wetu wa Kinshasa Salem na Milongo akisugumza nasi kutoka huko mji mkuu wa DRC. Tukielekea huko nchini Tanzania wadau wa sekta elimu wametahadharisha juu ya athari za kuporomoka kwa kiwango cha elimu nchini humo ikiwa serikali itaendelea kuwa na mipango ya elimu isiyotekelezeka. Mwandishi wetu Dar es Salaam Dina Chahali anatupasha Wadau wa elimu wametoa taadhari hiyo siku chache baada ya kutangazwa kwa matokeo ya kidato cha nne ya mwaka 2010 nchini Tanzania ambapo kiwango cha kufaulu kimeshuka kwa 22% ikilinganishwa na matokeo ya mwaka 2009. Elizabeth Misokia ni mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la kielimu. Yeye anasema Watanzania wanawajibu wa kudai kuwepo kwa kiwango cha elimu bora hapa nchini kwa serikali kutekeleza maboresho ya sekta ya elimu kama inavyoahidi mara kwa mara. Tuna wajibu wa kufuatilia. Tuna wajibu wa kuuliza maswali. Tuna wajibu wa kuhoji. Na tuna wajibu wa kudai kwa sababu elimu bora ni msingi. Na ni haki ya, ya, ya, ya, ya kimsingi katika haki za binadamu. Baadhi ya wanaharakati hao wa elimu pia wamesema kushuka kwa kiwango cha elimu nchini Tanzania kwa matokeo hayo mabovu kunasababishwa na matatizo yaliyopo katika shule za sekondari za serikali na kwamba hali hiyo inaweza kujenga ubaguzi wa elimu kati ya wananchi wenye uwezo na wale ambao uwezo wao ni mdogo kama anavyozungumza Nyanda Shule na mimi ni Meneja Idara ya Habari Haki ya Elimu. Shule za umma ambazo ndani yake kuna hizi za serikali na zile tunazoziita kata ni shule ambazo zinakaribia sabina tano Robo tatu ya shule tulizonazo hapa nchini za sekondari ni za umma. Kwa maana hiyo basi wananchi wengi wanapeleka watoto wao huko. Wengine walitaka wanasiasa kuacha kuchanganya masuala ya taaluma na siasa kwa kuhubiri kwamba elimu ya Tanzania imeboreka wakati kiwango kinaendelea kushuka hususan kwenye shule za serikali kama anavyoeleza Mtemi Zombwe mchambuzi wa sera za elimu Walimu waletwe kwa sababu tunalipa kodi bifadiboreshwe sio tu tuambiwe tatizo kubwa ni kwamba hata maendeleo ya nchi yetu ya elimu tunaambiwa na wanasiasa kama mtu anamaliza darasa la hajui kusoma na kuandika hata mwanasiasa akisema kwamba elimu imeboreshwa uwezi kukubaliana naye kiuraisisi kwa tathmini ya hali ya elimu tuitathmini sisi wananchi wadau hawameishauri serikali itekeleze mipango na sera za elimu na kuboresha mapungufu yaliyopo kwa kuwashirikisha wadau wote serikali huko inasema kila mwaka inajenga nyumba 2020, mbili, lakini unakuta nyumba 277 nenda moja kwa onofuata serikali inasema inajenga nyumba 122 za walimu unakuta nyumba tisa ya elimi hayaiwezi kuvuka hata 5 mwaka jana hata ripoti yao tunaometoa tuitaraji nyumba 2021 952 lakini nakuta nyumba 309 matokeo ya kidato cha 4 ya mwaka na kumi nchini Tanzania yameonyesha kuporomoka kwa kiwango cha elimu katika shule zinazomilikiwa na serikali hususan shule za kata nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya sauti Amerika. mimi ni Dina Chahali wakati wa SMS Naoma, wakati na kwa wetu wanasema nini Aha, na moja kwa moja ninayo SMS yako shaweji Kiwenge ukiwa Lubumbashi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasema Rais Hosin Mubarak achia madaraka kabla ya damu hayakumwagika zaidi ya wananchi wa Misri wameuchoka utawala wako haya kushuka kwa kiwango cha elimu nchini Tanzania ni matokeo ya ukosefu wa waalimu wenye uzoefu wa kutosha katika kufundisha. Huyu ni Philbert Kiuke wa Mlandizi Tanzania. Tuelekea huko Iringa Tanzania kwako wewe lora Lutego unasema haki ya wananchi wa Misri kwa madai yao yana nguvu. Viongozi msome. Kufunga mawasiliano sio suluhu kwa nguvu ya umma. Haya, mwelekea huko Kenya mtaa ya Kakamega kwako Ochieng George. Anasema Mbona Bagbo amekatalia mamlaka? Hachukuliwe hatua kwani amewashinda toaelekea tena mwanza nchini tanzania kwako wewe laisha mazoya unasema wa misri kazeni uzi maana kungangania madaraka kwa rais wa afrika imekuwa ni kawaida yao haya hmm, ujumbe mzito unaye kazembo <laughs> au kezombo yeyupo kindu kule manyema jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Anasema rais hosni mubarak wa misri utavuna ulichopanda mshahara wa ni mbio ama jela basi usizubai, jiuzulu mapema kuweza kuepuka ghasia nchini mwako basi unaona hii homa ya huko Arabuni yaonekana ilianza Tunisia sasa mambo. kule Misri mambo si mambo tena hali si hali mambo Mauna... si mambo hali imekuwa si hali esta ila hali ya kwamba ni vurugu na ghasia na hivi sasa huko Misri wanasubiri pengine rais Mubarak anasema atarajiwa kuzungumza na taifa lake atazungumza na taifa lake na tunayo yashuhudia hivi sasa kwenye runinga ni kwamba pia majeshi yako mjini yako mitani kule Cairo atujui hili laelekea wapi na hata hapa Marekani pia tunategemewa Hillary Clinton atazungumza ifikabuni kuhusu haya masuala haya huko huko Misri wajua serikali huko imekuwa na ushirika wa karibu na Misri kwa hivyo lakini huyu rais naye amekaa muda mrefu kama Holibows au yafik kama Katela 30 mrefu kweli kweli Mpenzi msikilizaji usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale na barani humo kila wiki iwe maswala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya takujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika. Viongozi wa Afrika wanakutana kwa Ethiopia kwa ajili ya mkutano ambao utalenga kwa kiasi kikubwa juu ya mzozo wa Ivory Coast. Maelfu ya Mamisri wamejezana katika mitaa ya nchi hiyo leo baada ya swala ya Ijumaa wakizidisha sinikizo kwenye maandamano wakidai kumalizika kwa utawala wa rais Hosni Mubarak wa miaka 30. Maelfu ya waandamanaji wameingia katika mitaa ya Jordan wakitaka mabadiliko ya serikali na kujiuzulu kwa waziri mkuu Samir Al Rifai. Maafisa wa Afghanistan wanasema mlipuo wa mabomu wa kujitoa muhanga ameshambulia soko moja ambalo hutembelewa na wageni mara kwa mara katika mji mkuu Kabul na kuwa watu wapata wa nane. Kalikiste Embarushimana, kiongozi wa wasi wa Rwanda amesema hakuhusika na ukatili uliofanywa na kundi lake la waasi huko mashariki mwa Kongo mwaka 2009. Ni Sandesh na Mtasa wa habari na sasa tusikilize. Tahariri ya Sauti Amerika inaelezea sera za serikali ya Marekani. <mulikana> Jamal Muhammad El Badawi ni mtu aliyemafichoni anayetafutwa kwa kuhusika katika shambulizi la Oktoba 2002 la USS Coll Manuari ya Jeshi la Majini la Marekani ilyoshambuliwa wakati ikiwa kwenye bandari ya Aden, Jamhuri ya Yemen. Raia wa Yemen Al Badawi ni mwanamume mwembamba akiwa na urefu wa futi tano na nchi tano na ananyole nyeusi na macho meusi na uzito wa kiasi cha pauni tano. Ana umri wa miaka 48 na pia anajulikana kama Jamal al-Tali, Abu Abdurrahman Al Adani na Jamal Muhammad Ahmad. Shambulizi la USS Cole lilisababisha vifo vya watu saba wanajeshi wa majini wa Marekani. Kwa hili na matukio mengine albadawi Badawi kwa mauaji, kupanga njama kutumia silaha za mhangaamizi, kutoa msaada wa vifaa kwa makundi ya ugaidi na uhalifu mwingine. Alikuwa akishikiliwa na maafisa wa Yemen kwa kuhusika na shambulizi wakati alipokimbia mwezi Aprili mwaka 2003. Alikamatwa tena mwaka uliofuata lakini alikimbia kwa mara nyingine tena mwezi Februari mwaka elfu mbili na sita. Mpango wa reward for justice wa Marekani unatoa zawadi ya hadi dola milioni tano kwa maelezo yanayopeleka kukamatwa kwa al-Badawi. Marekani inahakisha kwamba ripoti zote zitachunguzwa na wajihi ya watoa maelezo utawekwa siri. Kama ikibidi Marekani imeandaa kuwalinda watoa maelezo kwa kuhamisha makazi yao kama una maelezo juu ya mtu huyo wasiliana na ofisi ya usalama katika eneo iliyo karibu na ubalozi wa Marekani au kupitia tovuti ya www.rewardsforjustice.net au kwa barua pepe rfj at state, state s -t na hiyo imekuwa tahariri ya sauti Amerika America ilielezea sera za serikali ya Marekani na ndipo tunakamilisha matangazo yetu Juma leo kwa niaba ya wote walofanikisha matangazo haya msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami mwelekezi ni Dwayne Collins hapa studio mimi ni Astegithuming your na mimi ni Sunday Shomari? tukisema kwa herini na usiku mwema kutoka Washington DC